Року тут влаштовуються такі змагання бігунів з неодмінною умовою. Бігти мають лише голі. Переможець отримує штуку зеленого сукна. Його просто урочисто загортають у зелене сукно. Дуже й гумор. Той, хто прибіжить останній, одержує півня, якого таки ж голим має нести в город по римському мосту Понте-П'єтра. Багато сміху з цього, бо воронці люблять сміятися. Хай їхня величність належно поцінує цю здатність воронців. Юрмісько пробігло, мов би нічого й не було. А в юпраксії тремтіла кожна жилочка від щойно баченого і знов пережитого жаху, що гнався за нею. Виходить і сюди, через велетенські гори, не вбережуть від нього і ці вугласті вежі. Ніщо не вбереже, коли сама не знайдеш у собі сили. А де взяти ту силу? Прислухалася, як тяжко перекидається б'ється в ній син, її кров, але й кров Генріхова. Хоч це не могло мати ніякого значення. Життя було в ній, життя належало їй. Лід уже не круглився. Він жив, нагадував про себе, він домагався уваги. Прислухайся до нього, забудь про все, збудь неувагою, знехто й вслухайся в себе. Стань над усім, подолай, перевищ, звичаж. Євпраксія стримала млість, не впала в непам'ять від видовища отих голих бігунів, спробувала навіть усміхнутися на розповідь веселого Веронця. Хотілося в веселощі в цьому городі і для неї. Хоч не вірила більше ні в як веселощі після всього, що зазнала там за горами землі, звані цими веселими воронцями, мов би насмішкувато, манія. І вже вона не була імператриця германська, а просто манська. Імператор же міг зватися хоч і Маніяцьким імператором? Або ще простіше, маніаком. Справді веселе місто, Верона. У палацевих покоях панувала метушня, штовгалася без діла безліч розкричених нероб. Пхалися під ноги то занадто запобігливі, то вельми цікаві. Не було кінця суперечкам, як ліпше влаштувати побут імператриці, як забезпечити їй спокій і найліпші можливості для того високого вичину, задля якого вона сюди прибула. Зновигали в понуриш переходах голені абати, закислі баронські жони, з'явилися темнолиці мегери, беззубі й безголосі, пупорізки, полувальниці, столітні свідки появи на світ нових людей, зустрічальниці і проводжальниці, життя нового і життя зникомого. Товклися там ще вічно рицарі, чиїми кіньми, Забито було стайні двори кріпості. Здіймали куря у натісному чотирикутнику турнірної дільниці, чи то бажаючи розважити знудьговану імператрицю, чи просто знічев'я її з жиру. Приїздили і від'їздили гінці. Приймав вищих духовних осіб аббат Бодо. Ївпраксія сприймала те без зацікавлення. Була байдужою до всього. Германські жони навіть не змогли намовити Її власноручно шити бодай одну сорочку для сина, хоч так велося здавна, і всі, мовляв, молоді матері мали від того найвищу втіху. Ранками йопракція виходила в той закуток палацового двору, де між стіною з двома чотирикутними вежами і палацом чия здбайлива рука посадила кілька грядочок квітів, оточених високими кущами троянд. Вгір віяв про холодний Траплиста роса виблискувала на зеленому листі й пелюстках квітів. Охололий за ніч камінь дихав свіжістю. Було тихо, пустельно, непередавано гарно і просто, як у раю. Позаду, на вшпиньках, нечутно ступала вільтруд. Зоріли її причисті очі. Здавалося, що весь світ отакий чистий, трохи суворий, як камінь на вежах але водночас простий і приступний. В день починалася дика спека. З ломбарської рівнини кодився сухий ядучий пил. Все живе ховалося в затінок. Євпраксія забувалася в найглибший яного палацу. Ждала ночі, ждала ранку, ждала тої хвилини, коли не знала, як ти відбувається, не мала досвіду. Ніхто її не вчив, ніхто не розказував, навіть про чебиряйчиків на час забула. Бо ж і вони, здається, не знають цього священного стану. Кожна жінка має сама перейти через це. Тільки так приходить досвідчення, і не інакше. Де за спекою, за горами, рівнинами, оливковими гаями, каміннями, безнадією, був імператор. Війна міцно тримала його там. І в праксії була вдячна війні. Найня крикуни і далі горлали про те, що вона дарує імператорові сина. Її не обходило те горлання. Була заглиблена в себе, з кожним днем відчувала, як тяжче тілом, стає неповороткою чужої самій собі. Але водночас, мов би, народжувався в ній якийсь дивний вітер. Легкість сповнювала її серце і душу. Якась неймовірна летючість поймала її всю, ще трохи ще, і полетить вона не знати й куди, в які краї, полишить усю ганьбу, усі злочини, всю підступність, весь бруд, який оточує імператора і його наближених. В летючості не був також той час, який належав їй неподільно, хоч видатися могло. Ніби всі дні сповнені одноманітності й нудьги, і від безкінечного їхнього повторення час зупинився, не Насправді...